і описується трапезна вечеря на острові. Павло прокинувся невдовзі перед тим, як повернувся Созонт, і одразу ж спитав мене. «Не бачу біля стопа розбійника. Де він?» Я не хотів його вражати після нападу хвороби, тому сказав коротко. «Загинув розбійник». Обличчя Павлова запроменіло всмішкою. Бачив у вісні, як той загинув. І переповів розмову розбійника з Микитою, але сказав, що той сам собою помер після розмови із святим. Бачив він також. Повернулися селяни і попросили, щоб їм віддали тіло злочинця, аби показати його тим, котрі їх послали. Селяни прийшли ніби під ворота і почали гукати – Дай намоче тіло ворога нашого, через якого всі довколишні села не мали спокою. Микита відповів, хто його привів до мене, той із множистю воїнів небесних. Прийде і забере його, очищеного покаянням, до себе. І не смутіть мене. Селяни після того відійшли. Чи не так було, спитав Павло. Саме так почули ми голос. Біля нас стояв Антоній і ледь-ледь усміхався. «Чи, може, бачив інакше?» – спитав, зустрівшись зі мною очима. «Я відчув, що мене наповнює глупа ніч. І мій язик мимовільно сказав. Так було, як він оповів. І щоб виправдати свою брехню, додав з певними одмінами». Сподіваюся, ви обоє дістанете звільнення від святого Микити. Оповіжте про це чудо вашому знайомцеві. Оповіжте, агіографу, сказав Антоній, і в його голосі почувся прихований глум, а може, й виклик. Тим часом надійшов Созонд. На запитання Антонія, де він був, спокійно сказав, що розпитував селян чи не чули якихось оповідей про чуда Святого Микити. І ті розповіли йому, що блаженний має дар пророцтва. Свого часу по околицях розійшлася чутка. Через рік настане голод та моровиця, а тодішнього року прилетить саранча. Напророкував це святий. І так усе сказали селяни і сталося. Саранча була два роки тому, а голод і моровиця року минулого. Це правда, мовив Антоній, можу це засвідчити. Сонце вже похилилося до заходу, коли про все це говорилося, і Созон спитав у Антонія, як скликають до трапези. Криком півня, відказав Антоній, коли прокричать раз, ідіть ви, прокричать двічі, підуть жінки». «А що то за діва, що її бачили в жіночому таборі?» – спитав Созунт. «Наша сестра в дусі», – мовив Антоній, – «і духовна наречена святого Марта». «Чи може мати наречену той, котрий не допускає до себе жінок?» – спитав Созунт. «Не він є наречений для сестри Марти», – сказав спокійно Антоній. «А вона йому». Він про сестру Марту відає в дусі не більше, ніж про інших хворих та уломних. Вона задля нього служить у жіночому таборі. Це так само, як діви, що хочуть бути нареченими Христа, себе такими називають, але чи бере їх усіх у нареченні Господь, забагато б їх було. Водночас не заперечує цього їхнього бажання. Марта теж хвора, спитав Созонт. Усі ми тут по-своєму хворі. Святий наклав на неї покуту служби між уломних, отож вона і старається. «Чому зібралося тут стільки почварних та уломних?» – спитав Созонт. «Їх покинули родичі, бо в мирі вони не живуть, а мучаться». Сказав Бог Христос, придіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Примітка. На полі рукопису Матвій, розділ 11, вірш 28. За цим заповітом Святий Миколай їх від себе не проганяє.